ak ama sa gaurko honetan aste azkena da eta haue berri albisteak duzu berrio sari albiste emankizuna Beti bezala berriozarko albisteekin hasiera emanen diogun gaurko gure informatiboari eta ba, gai sozialei buruzko film laburren jaialdia izpide izanen dugu gaur arratxaldean, arratxaldeko sortzietan gai sozialei buruzko film laburren nazioarteko jaialdiaren bosgarren edizioa hasiko baita eta egitara uoparoa prestatu dute antolatzaileken gaurko saioan lehiaketako lanen lehen multzoa eskainiko dute eta haus eduzue andoni jaen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 CDC Manuel Martinen, el defensor, David Del Aguilaren Jacobo eta Daniel Txamorroren Lines. Bestalde, aurtengo berritasuna Euskarazko filmak izanen dira, izan ere egunero Euskarazko film labur batekin hasiko dira manaldiak. Zorroka elkarteak topagunea federazioarekin federazioaren bitartez Euskararen presentzia jaialdian bermatzeko e, izandako e, ekimena da. Aste azken honetan, gaur adibidez Joseba Uberuagaren izanen izena duen alana eskainiko dute lehiaketako film laburren aurretik. Eta emanaldi guziak aipatu dugun bezala arreatxaleko sortzietan izanen dira Auditorio Berrian. Iragan astelenean Berriozar Films Kultural Lantzeluzel elkarteko kide den Josu Baio izan genuen kaixo Berriozar magazinean gaurko saioaren nondik norakoak azaltzen. Pues ese día tenemos ocho trabajos a, a lo que es eh, proyección de, de concurso y previamente se proyectará el trabajo Isenaduena de uh -huh. Joseba uberuaga en, en Euskera, que dura nueve minuticos. Y eh, todos los días, y este día también, en la fase de concurso, contaremos con, con ocho trabajos de diferente temática y de diferente corte y método. Uh -huh. ¿eh? Eh, hemos unido como años anteriores eh, documentales, con ficción y con trabajos de animación. Aurriera eginean dugu, ibeste ikastaro batzuekin nola zaindu gure burua berriozarkoa uzokide guziei zuzendutako ikastaroak dira eta naturalen naturaren gelan eskainiko dituzte. Berriozarko udala, bizimodu naturalarekin lotutako hainbat jarduera sustatzen ari da, ingurumena zaintzeko egokiak diren elikadura eta bizimodu osasun garria esaten baterako. Eta horrietarako hainbat ekimen abiarazi nahi dutu, hoietako bat nola zaindu gure burua izen buruarekin sortutako lantegiak dira. Euskal Eskola makrobiotikoa elkarteko kideak izanen dira irakasle eta saioak esan bezala naturaren gelan eginen dituzte. Izen ematea zabalik duzuen aurriaren ogeira bitartean Eta bi modu daude, izen emateko zero amabi telefono zenbakian edota berriozar.es udal webguneko egoitza elektronikoan. Atzo Euskal Eskola Makrobiotikoko zuzendari Tina Asensio izan zen Kaixo Berriozar magazinean eta ikastaroetan zer ikasiko dugun labur bildu zigun. La primera impresión al los cursos, pues, batzera bat de carnos de bruces, pero eh, inmediatamente... ¿Eh? La, la segunda sensación que recibe la gente es de, pues de, eh, muy positiva de empezar a tener herramientas para poder mejorar su, su salud. ¿no? Y, y bueno, pues eh, claro, si vemos un poco la, la televisión, ¿no? bueno, pues los anuncios y demás... Bueno, pues nos venden ciertos productos como que bueno, que son esenciales para eh, reforzar nuestro sistema inmunológico uh -huh. o para reducir el colesterol y normalmente eh, muchos de esos productos que anuncian como tales son los causantes de que tengamos constantemente resfriados de que suba el colesterol, de que eh, nuestro sistema inmunológico baje, de que nos sintamos pues eh, totalmente lo opuesto de lo que nosotros queremos, que es tener vitalidad. Kontun gehiago orengo honetan ez osasun fisiko azz gara arituko baina bai osasun mentalaz, osasun mentali ba mantentzeko modu bat hizkuntzaak ikastea da eta ininzuzen ere berri ozarko aeka haeka euskaltegiak bere eskaintza zabaldu du ikastaro berri batak batekin. Astapen ikastaro bat euskaraz zerotik tik ikasi nahi dutenentzat astelenetik ostegunera bitartean eskain Niko dute, ahirri atxaldeko seietatik zortzi etara. Eta gainera, berriozarko udalaren diru laguntzari esker matrikula euneko berriogei merkeago ordaintzeko aukera dago. Izena eman nahi duen oro, kauzalore euskalte giraio dezake, artekalekaleko hogeita laugarrien zenbakian, edota ondoko telefono zenbakietan, bederatzi lau zortzi, iru 0 0 eta 6 0 zazpi bat lau zero zero. Bederatzi lau sortzi 200602 edota 606pi 60 bat lau 00. Eta berriozarko albistei eskaintako blokeari amaiera emateko Errira taldearen elkartasun azokari buruz hitz egin behar dizuegu. Berriozarko Errira taldeak elkartasun azoka egin nahi du eta jarduera hori egin ahalizateko bizilagun guzion laguntza eskatu du. Horrietarako Zuloalai elkartean astelenero eta asteartero arratsaldeko seietatik etatik egonen dira ekarpenak jasotzen edozein gauza jasoko duten jostailuak arropa eta abar luze bat. Eta eguneko aktualitateari errepasoa emateko Nafarroan argitaratzen diren lau egunkariak ekarri ditugu sarera eta o, ba, oraintza ipatuko dizkizu egun bertoko titular nagusiak berria egunkariarekin hasiko dugu errepasotsoa eta berriak Antonio Basagoitiri egindako elkarrizketa bat ekarri du ba, titularretara Antonio Basagoitik zera dio gehiengoa bildu gehi ea jota bada ondori tualko da urratsak nahi dituztela herritarrek eta EAeko auteskundeen gaiarekin jarraituz Ondoko titularra Dakar berriak EH Bilduk dio bera dela frakina geldiarazteko alternativa bakarra. Beste bi titular ere nabarmendu ditugu, Estrasburgok Espainia zigortu du diren tortura salaketagatik, eta azkenik Nafarroari eskainaitako beste titular bat langile bat hilda imarkoa inen garraioaren irian. Diario de notiziaz ekin jarraituko dugu eta ondoko titularra daukate ba, letra molde larritan, letra molde handitan. Peperen murrizketek zinedien geldiarazidute HT-aren lotura Zaragoza eta Europarekin. Beste titular nagusi bat, sarri gurengo berrogeita urteko bizilagun bat zendu da lan istripu batean garraioaren irian imarkoanien eta e, beste a, irugazren bedo, bigazren mailako titular batean eta argazki batean ondokoa, Nafar Ibilgailuen parkean eunda hogeita mairumilla auto daude amar urte baino gehiago dutenak. Azkenik argazki bat nabarmendu nahi izan dugu, egunk karario honetan diario de notiziazen Jolanda Barzina ageri da mini modeloko autozarhar batean Bolswagengo lantegian landabenen eta ondoko titula herriarekin minimoen gobernua. <gülüyor> diario de Navarraren edizio digitalak onako titular nabarmendzen du beste guztien gainetik Obama Aldarkor batek bere irudia garbitu du bigarren debatean e, bigarren maila batean onakoan nabarmendzen du Cordobillako berri paperak. langile bat zendu da lan istripuan Imarkoainen e, Imarko barkatu eta azkenik beste hau sute batek kalteak sortu ditu ezkarozko etxebizitza batean eta prentsari egiten diogun irri pasotxo honetan gara egunkariarekin amaituko dugu eta ondoko titularran dakar gaurko gara egunkariak torturen inguruan Espainiaren kontra Europak eman duen hirugarren sententziak epailea eta lege bereziak kritikatu ditu beste bigarren mailako beste titularrietan hau ere dezakegu gizarteak haieteko konferentzian inplikatuak saritu ditu hautesontzietan hau ere Ba, eaeko hauteskundei begira. Eta on gaii horretatik aldendu gabe, ezker abertzaleak dei egin dio Espainiar Estatuari Londresekin parekatzeko, azkenik hausen aurmenttzen du gara egunkariak epaileak amaitutzt eman du Jonantza, jonantza auuziren instrukzioa ezer berririk aurkitu gabe. Hau esek, ha, genituen berriak, orain eguraldia. Eta hamala ugraduko temperatura daukagu berriozaren, ostarteak dira nagusi, odeiak baino gehiago, eta badirudi egoa ize bolada daukagula, eta horrek temperaturak mantentzen dituela. Gaurko honetan, hogeita iru graduko gehienezko temperaturak espero ditugu, eta bihar ere, ahantzeko egoera hogeitabiko maksimarekin, eta ostarteak nagusi. Hauxe beraz, e, gaurko aipatzeko genuenak gure berrion albistegian informazio gehiago datozen orduetan berri ari irriatiaren sintonian FMko1 puntuorttzan edota orduoro Interneten eguzkiplaza.neten. Eta gure saioarekin jarra dugu orain bertan, lehen arestian aipatu bezala, e, Nafarroa oinez izanen dugu izpide, Javier Barkos eta Mila Bizentek Euskal Herria irretirako eskainitako e, elkarrizketa batekin.